Fjórðikabli Betri er kelda en krókur Fróði vaknaði hress og endur nærður morni. morgni. Hann lái í einhvers konar laufskála gerðum af lifandi trjám þar sem samfjéttað limið drúfti að jörðu. Hvíla hans var byngur af grásu og burknum svo mjúkur að hann sökk í hann og stafaði upp frá því döfri angann. Sólargeistlar smugu gegnum flöktandi laufþekjuna sem enn hjælt sinni sumar grængu. Fróði stökk á fætur og hjælt út úr skóarsalnum. Sómi sat í grasinu í skóarjæðrinum. Pípinn stóð hjá og gáði til veðurs. En það var eins og alvarnir hefðu orðið uppnumdir. Þeir skildu eftir handokkur ávegsti, drykjarföng og brauð sagði Pípin. Kvandu fáður að borða? Brauðið hefur lítils mist í bræðgæðum síðan í gerkvöldi. Ég ætlaði helst að hámaða allt í mig sjálfur, en sómi skipaði mér að skilja eitthvað eftir handa þér. Fróði tilti sér niður við liðin á sóma og tók til matasins. Hvað ætlustu fyrir í dag? spurði Pípin. A komast til bukkabæjar eins fljótt og auðið verður, svaraði Fróði og gleifti í sig matinn. Ætli við verðum nú nokkuð frekar varir við þessa rittara, sagði Pípinn hressi bragði. Nú í morgunsárið virtist honum standa á sama, þó hann mætti heilli hersingu af þeim. Hætt er við því, svaraði fróði, en varum geð að minnast frekar á þá. Ég vonast þó til að við komumst yfir fljótið án þess að þið sjá okkur. Sagði gildur þeir frá þeim. Fátt lítið. Aðeins óljós orð í gátum, saði fróði, tregur til svars. E, Spurður hann ekki um þetta nús í þeim? Ó nei, það er bara ekki á góma, svaraði fróði með munnin fullan af mat. E, Þú hefur allt að færa það í tal. Ég þykist viss um að það skipti miklu máli. Sésfó hefði gildur líklega verið þeim mun tregar eða skýra mér frá því, ansaði fróði afundin. Og láttu mig svo í friðismástund, ég get ekki í fyrir eilum svörum eða ég er að geta, ég það líka að fá að hugsa. Hæmingja góða, sagði Pípin, hugsa við morgun matnum. Svo gekk hann út á brekkubrúnina. Morgun hafði ekki tekist að bæja óttanum við eftir förritarana burt úr hjarta fróða. Honum fann strengurinn hættulega bjartur um leið og hann var að huglega orð gildurs. Úti fyrir heyrði hann glaðlegan söng pípins þar sem hann sveimaði um á grösugum hjallanum. Nei, ég gæti ekki tekið á með mér, sagði fróðið því sjálfan sig. Það var sjálfsagt að fá samfyllt þessar ungu vina minna um hér að þvert og endilangt. Fara í svo gönguferð með þeim þar til við urðum lúnir og þreyttir og nutum þeim mun betur svefns og matar. Hittir allt annar handlegur að tegja þá með sér í langa útlegð þar sem hungur og þreyt að gefa engin gríð og það skiptir ekki máli, jáfnvel þóð þessi óðfúsir að koma með. Þessi arfur er mitt engamál og ég held að ég ætti ekki eins að taka sóma með mér. Rétt í því varð honum litið á sóma og sá að hann var líka að horfa á hann. Jæja, sómi minn, hvernig líst á? Nú ætla ég ekki einu sinni að hafa neina við dvöl í bukkabæ endur hverf að burt af hér að því. Satt að segja er ég búin að ákveða að halda samdægurs frá krika ef ég get. Gott vel, húsbondi. Ertu jafn staðræðun í að fylgja mér? Að sjálfsóðu, húsbondi. Gerirðu grein fyrir að við lendum í lífsháskassómi? Hætturnar vofa þegar yfir okkur. Líklega snýr þá hvorugur okkar heima aftur. Snúrið þú ekki heim, ger ég það ekki heldur, svaraði sómi. Yfirgefan ekki, sögðuður við mig. Yfirgefan, sagði ég. Það er mér aldrei komið til hugar. Ég fyldi honum þó hann klifi allar leið upp í tunglið. Og vóiði einhverju svartir rittara sér að standi í vegi fyrir honum, þá er sjálfum sóma gambana mæta, sagði ég. Og þá fóruðu þeir allir að skelli hlæja. Hvað þeir og um hvað er rausa? Álvarnir... Við skröðum mýmislegt saman í gerkvöldu úr því að þeir vissa að þú erir á förum, gæti ég ekki verið að bera það tilbaka, dásamlegt fólk álvar, indislegir. Já, við víst erum þeir það, ansaði fróði. Álitt þitt á þeim hefur ekki minkað við að kynast þeim. Þeir standa eiginlega utan og ofan við hvað álitt ég og mínu líkar hafa á þeim, svaraði sómi hógláttlega. Það skiptir ekki máli hvað mér finnst um þá, en þeir eru allt öðruvísinn é Bæði í senn svo gamlir og ungir, svo gladir og riggir sínist mér. Fróði leita á sóma hissa eins og til að gá hvort líka hefði orðið einhver ytri breytinga á honum. Röttin hljómaði ekki eins og rött gamla sóma gambans sem hann þóttist þó þekkja. En þarna satt sami gamli sómi gamban nema hvaðan virtist óvenju í hugul En finnst þér þú nú eiga nokkurt erindi burt af hér að því, úr því að þín æðist að ósk að fá að sjá alvana ef hún nú verið uppfyllt, spurði fróði. Já, húspundi minn, en ég veit eiginlega ekki hvernig á að koma orðum að því, en eftir þessa nótt er orðin eins og öðruvísi. Mér finnst þér eitthvað geta séð fram á veginn. Ég veit nú að við eigum langa leið fyrir höndum inn í myrkur móðu, en ég veit líka að hérna verður ekki aftur snúið. Nú langar mig ekki lengur til að sjá álfa, nýja dreka, nýja fjöll. Ég veit ekki lengur með vissu til hvers langar, en ég finn að, að, að ég hef einhverju hlutverka gegna áður en líkur. Það býður mín einhverstaðar framundan og ekki á hér að Og það er skilda mín að mæta því, húspóndi minn, ef þú skilur hvað ég á við. Ég skilja ekki til fulls. En hitt skilja nú að Gandalfur hefur valið mér góðan förunaut. Þetta þurfti ég að vita. Við förum þá saman Fróði lauk þegjandi við morgunverðin Síðan stóð hann upp Horðiði út efir landið Sem blasti við framundan Og kallaði á pípin Tilbúnir að leggja af stað Sagðan þegar pípin kom hlaupandi Við megum ekki tefja lengur Við sváum yfir okkur og enn Egum við drúa leið eftir í áfangastad Þú svafst yfir því meinarðu sagði Pípin, ég er löngu komin á fætur og við höfum aðeins verið að eftir því að þú líkir þér af að borða og hugsa. Og nú er hvoru tveggja aflokið, við stefnum beinustu leið að bukka og röðum okkur eins og við framast getum. Ég vil ekki leggja þá líkju á leið mína lengur að fylgja veginum eins og við gerðum í gær. Nú vil ég fara að beina sjónhendingu hérðan. Já, ef þú værir fuglin fljúandi sagði Pípin, en fótgángandi er vonlaust að komast beinti yfir þetta land. Við getum þómiðstuðvósti valið okkur stittri leiðin eftir veginum, svaraði Fróði. Ferjan er hérna beint austur af skóarseli en vegurinn svegir langt til vinstri. Við sjáum hvað hann bugðast þarna norður frá. Hann liggur norður fyrir allt merskið og kemur svo inn á hlaðina veginn frá brúnni, norðan við stað. Það er langt úr leið. Við getum stitt leiðina um fjórðung með því að fara hérðan beint að ferjunni. Pípin maldaði móin. <gjum> Betri er krókur en kjelda. Landið hér er mjög erfitt yfirferðar. Niðri á merskinu eru mýrafen og alls kynst aðrar. Ég þekki þetta land vel. Og sérta hugsa um svarturittanana sýnis mér ekkert verra að mæta þeim á veginum en á skógi eða veingi. Auðveldara er að leynast á skói og vengi en á vegi, svaraði fróði, og sé einhver á ferð eru meiri líkur á að fylst sé með veginum. Hafðu það þá eins og þú vilt, sögði Pípin. Ég skal þá fylgja þér út í hvaða fen og foræði sem á leiðinni verða, en verst þykir mér að missa af kránni giltu bleikjunni á stað. Ég hafði fastlega vænst þess setjast þar inn fyrir solsetur, því þar er besti bjóri öllum austfjórðingi, eða svo var þegar ég þekkti til en nú er óra tími síðan ég hef bragðað hann. Þetta gerir útslægir, saði fróði. Kannski er betri krókur en kelta, en hitt er víst að skárri er keldan en kráin og hvað sem öðru líður verðum við að halda okkur í hæfilegri fjarlægð frá giltu bleikjunni. Við verðum að komast fyrir myrkur til bukkabæjar eða hvað finnst þér, sómi? Ég fylgjið þér gegnum þygt og þund, fróði sagði Sómi, þó honum þætti sjálfum súrt í broti að missa af besta bjórnum í öllum austfjörðungi. Jæja þá, sagði Pípin, úr því við ætlum að vaða fenn og dragnast yfir netlu stóð er best að hafa sig í það strax. Og það var orðið næstum eins heitt í veðri og daginn áður, en í vestrinu var hann þykna upp og útlit fyrir úrfelli. Hoppidarnir klöngruðust niður brekkurnar, brattar og græskefnar og þegar niður kom hurfuðu þeir undir þétt löfþykni. Þeir hugðust hafa skóarsel á vinstri hönd og venda sér skáhald gegnum skóginn austan undir hæðunum þar til þeir kæmi út á bersvæðið og taka þá beinastefnu að ferjunni þverti yfir skurði og girðingar. Fróði áætlaði að vegalengdin væri um átján mílur í beinastefnu. Skóarþykknið reyndist fyrst þéttara og torfærara en hann hefði búist við. Í skóarsverðinum var engar slóðir að finna og undirgróðurinn tafði förðeira. Allt í ennu koma þeir fram á háa brún og við þeim blasti ströymhörð á sem kom raunar upp í hæðunum að baki þeirra. Hún rann þar í djúpum farvegi og brómberjarunnar tegðu sig út yfir bratta og sleipa bakkana. Til allrar óhammingu girti áinn þvert fyrir þá leið sem er höfðu valið sér. Þeir gátu með engu móti stokkið yfir hana, njög komist yfir hana á vaði án þessa vökna og vaða auðin. Þeir námu staðar og hugsuðu ráð sitt. Fyrsta torfæran, sagði pípin og glotti kaldhæðnislega. Rétt í því varð sóma gamban lituðum öxl. Upp á milli trjá topana, sá hann blasa við hæðarhjallan sem þeir höfðu lagt upp frá. Sjáðu, sagðan og þreif í handlegg fróða. Þeir litu allir við og hátt upp á brúninni sáu þeir hest bera við himinn. Við lið hans kraup svört vera á mjánum. Allar hugmyndir þeirra um að snúa við urðu nú þegar að engu. Fróði tók fóristuna og skust inn í runna þyknið á árbakkanum. Hupp, saðan við pípinn, það lítur út fyrir að við höfum báðir haft rétt fyrir okkur. Beinaleiðin er strax orðin að resta króki. Hinsvegar hefur okkur tekist að stýra hjá keldunni í tækatíð. En sómi, þú sem hefur svo næma heyrið, heyriður þú nokkuð nálgast? Þeir stóðu grafkyrrir, heldur niður í sér andanum og hlustuðu en ekkert benti til að þeim væri veitt eftirför. Valla reynir hann að koma hestinum niður þennan bratta, saði sómi. Nei, ég býst við að hann viti að við fórum þar niður svo það er vissara fyrir okkur að reyna að ráða för okkar. En það var aftur á móti hægara sagt en gert. Við róguðust með stóra bakpoka á öxlónum og því fremur heftu krakklóttar hrýslurnar og kjarrið förðeira. Undir bakkabrúninni voru þeir í skjóli fyrir vindi, svo loftið var kirt og mettað. Þegar þeir komust loks út á gistnarasvæði, voru þeir að stykna úr hýta, þreyttir og skrámaðir. Og verst var að þeir voru orðnir áttaviltir. Árfarvegurinn opnaðist líka eftir því sem kom út á jafnsléttuna, og þar breytti áin úr sér á eyrum um leið og hún sveigði norður með merkinu í áttil brúna vinsins. – Heiðið mig nú, þetta hlýtur að vera staðaráinn, sagði Pípin. Ef við eigum að komast á rétta leið, verðum við strax að fara yfir hann og beya til hægri. Þeir óðu ána og skutust á hinnum bakkanum yfir breytt reyrvaksið og trjálust belti og þá komust þeir enn á ný inn í aðra skóarskák, þar voru hávaksnar eikur en inn á milli líka álmur og eskivíður. Landið var fremur flatt og lítið um kjarra eða undirgróður millitrjána. Hins vegar stóðu trén þós og þjett að lítið sást fram á millit þeirra. Vind kviður þyrdluðu sölnuðu löyfi hátt upp í loftið og skvettu við og við dropakasti af yrjöðum himni. En svo lingdi og tók að hellirigna. Þeir stautuðu sig áfram eins hratt á gátu gegnum grasfláka og djúpa múa að föllinu laufi. Allt í kringum þá buldi regnið og forsaði niður. Þeir töluðu stekkjart við en öðru hverju lituðu þeir um öxl og skimuðu til begja hlýða. Eftir um það bil hálfrar stundar göngu um skógin sagði Pípin Nú er ég hættur um að viðum sveikt of mikið til suður, svo farið langsum með skóarbeltin í staðis að skera þvert í gegnum það. Ég held að það sé varla meira en míla þar sem það er breyðast, og því hefði ég haldið að við ættum fyrir löngu að vera komnir í gegnum það. Ég kærum ekki tjum að vera alltaf að breytum stefnu og fara þá í síföldum krákustígum, sagði fróði. Ég sé heldur ekki að það bæta úr neinu. Höldum því enn áfram í sömu á Ég er heldur ekki vissum að ég kæri mig neitt um að koma strax út á berðsvæðið. Svo þeir heldur áfram, eina eða tvær mílur í viðbót. Þá bröst sólin í gegnum skýjabakkan og þar stytti upp. Liðið var fram yfir hádegi og þeim fanns tími til komin fá sér eitthvað í svangin. Þeir áðu því undir álmtré. Og þó haust fölvinn sækti á krónuðess var limið eins og þjett að það skíldi vel fyrir regni og jörðin var þurr undir því. Þegar þeir tóku upp nestis pokasína komust þeirra raunum að alvarnir höfðu fyllt peladera tærum vökva ljósskullnum á lit. Hann ilmaði líktu af hunaungi allra blóma og var undursamlega hressandi. Bráttu voru þeir farnir að hlæja og ógskvorki í augum regnið nýja svörturitarsnir. Nú fannst þeim líka að þeir ætti ekki langt eftir fram á ferjustaðin. Að fróði stundi baki við trejástofnin og lét augnalokin síga. Somi og pípin sáttu við hliðans. Þeir byrjuðu að raula og sungu hljóðulega Hó, hó, hó, nú finn ég floskust út Því fjörga vil ég hjartað og drekja minni sút Þó rigni bæði og blási hart go þér íu sé mín dagleið vart ég legst hér undir hlin þök há og horfi á skígin sigla hjá ó ho ho ho hó vilðu hó, hó, aftur söngin og háiðu nú rómin en þá snar þögnuðu þeir og fróði rauk á fætur lang dreigð ílfur barst til þeira undan vindi líkast veini illra hóta og einmanna ófresku hljóðið reis og hneig í bylgjum og endaði í hágu skerandi ískri enn sátu þeir eða stóðu þar sem þeir voru stattir þegar tekið var undir með öðru ylfri veikara og fjarlægara en þó engu síður rollveikjandi síðan varð allt hljótt utan skrjáf í laufi sem bæriðist fyrir vindi Hvaða feikn skildu þetta hafa verið rauf pípin loks þögnina Hann reint að vera kæruleislegur í röddinni en þó skalv hon ofr lítið. Ha ha ha ha haði þetta verið hljóð í fugli? Hef ég hafi aldrei heyrtt þí onn fyrir á héraði. Þetta var korki fugl ní ferfætlingur, sögði fróði. Þetta var eitthvert kall eða merki. Í því máttu greina orðaskil, þótt ekki náði ég að greina orðin. En þá rödd hefur engin hobbiti. Þar með felldu þeir niður talið. Þó enginn þeirra myndist á það voru riddararnir efst í huga þeirra allra. Nú þorðu þeir korki að halda kyrru fyrir, halda försinni áfram. Fyrri eða síðar yrðu þeir þó að hafa sig yfir bersvæðið í átt til ferjunar. Betra var jafnvel að gera það sem fyrst og helst í dagspyrtu. Rétt á eftir öxluðu þeir póka sína og heldu af stað. Ekki leiðheldur og löngu áður en skóginum slefti. Framundan þeim opnuðust víður og grasigrónir vellir. Nú sáu þeir líka að þeir höfðu farið of sunnarlega. Handan við sléttuna, langt í fjarska á vinstri hönd, greindu þeir lágan bukkabæjarhólin austan fljótsins. Þeir þókuðu sér varlega út úr skógarjadrinum og skunduðu yfir bersvæðið eins hratt og þeir gátuð. Í fyrstu voru þeir hrættir því að hér höfðu þeir engin tré til að skýla sér. Langt að baki reis hjallin þar sem þeir höfðu snætt morgunverð. Fróði átti alvins svona á að sjá þar manna á hest baki, smáan, bera við himin á dimri hæðinni en ekkert bólaði þó á honum. Skýin voru að tvistrast og lækandi sólin skein aftur glatt á vesturhimninum. Við það ógstæðum hugmóður En þeir voru þó aldrei fyllilega í rónni. Nú tók við velræktað og skipulegt land með ökrum og engjum. Þar voru limgerði, hlið og framræsluskurðir. Allt virtist svo kyrlátt og friðsamlegt en svo hverunur sveit á héraði. Þeir hýrguðust og restust með hverju skrefi. Þeir færðust æ nær dökkri rák brúnavínsins, og þeim fannst svörtu rittararnir verða í huga sér eins og hverjir aðrir draugar sem heyrðu til dimmum skóginum og hefðu orðið þar eftir. Nú stikuðu þeir meðfram stórum rófna akri og komu að sterklegu hliði. Innafði lág stígur og lágvaxin reynskorin limgerði til bekkja handa mynduðu snirtilegar traðir. Stígurinn lág að trjáþyrpingu nokkur fjærð. Pípin nam skindlega staðar. Þetta hlið og þessa garða þekki ég, sagði hann. Ef mér ekki, þá er þetta bauðnakur jörð ormarskamla bónda. Bærinan stendur þarna milli trjána. Sjaldan er einn báran stökk, sagði fróði og var álíka brugðið og ef pípin hefði líst því yfir að stígurinn lægi beintin í dregabæli. Hinir tveir horfðu forfið á hann. Hvað hefur þú þá ormar gamla að setja? spurði Pípin. Ná, hann er þó góð kunningi brúnbukka. Víst þó hann engan átróðning um sitt land og grimmum hundum á vekkfærendur en hafa verður í huga að hér eru við komni nálegt landamærunum og fólk þarf að vera vel á verði. Vissulega, sagði Fróði, en það vill nú bara svo til, bættan við og hlóg skommustulega, að ég er döðu hrættur við ormar og hundana hans og satt að segja forðaðist ég bæinn hans árum saman. Hann greip mig nokkrum sinnum glóðvólgan við að stela sveppum þegar ég var strauklingur á brúnkfóli. Síðast lúparðan mig og sigaði svo á mig hundanum. Sjáuð þennan, sagðan við þá, næst egar þessi skemdarvarkur stígur fætt á mína grund með íði rífan í okkur og látið hann og hyppja burt, yrðan, og hundarnir eldu mig alla leið að ferjunni. Ég var svo hrættur við þá að ég hef aldrei náð mér eftir það. Þó höfðu þeir fulla stjórn á sér og var líklega aldrei neinn hætt á því að þeir meittu mig. Pípinn hló og var mikið skemmt yfir þessari sögu. Já, þá er líka komin tími til fyrir þau að jafna sakisnar við karlinn, engum eða þú hefst setja staði í buksveit. Ormar gamli er besti karlinn við beinið, svo lengi sem maður ekki ásælist sveppina hans heldtum okkur nú á stíknum, að stígnum svo an geti ekki sakað okkur um átröðning ef við hittum mann skal ég hafa orð fyrir okkur kátur er raunar góð hans og tók mín stundum hinga með sér fyrra árum þeir heldu nú inn eftir tröðunum og brátt komu í ljós þekjur á bæjarhúsi og útihúsum inn í trjálundi framundan ormar og mýrvæðlar frá stað og raunar flestir merskyngjar reistu sér hús til að búa í bæri ormars var vandlega hlaðin af tígulsteini umhverfisann var hár hlaðin skjólvekkur og í honum stórt treágrindar hlið beint upp af tröðunum það stóð ekki á því þegar þeir nálguðust bæin að upphófst hundgá með ógnar gjammi og látum en hávæ rödd rópaði Kjami, frammi, vargur komið nú allir kallanir mínir fróði og sómi snarstönsuðu en pípinn gekk enn nokkur skref áfram hliðið opnaðist og útskuðu tust þrýr þurstu úlfundar þustu á móti ferðalöngunum og geltu ógnandi þeir letu pípinn afskiptalöysan en tverðeira röktu sóma upp að vekk þefuðu yllvýir af honum og snördluðu ef hann reyfiði sig en stærsti og grimmúðugasti hundurinn stansaði fyrir framan fróða, urrandi og fláði kvofta. Lávaxin og gildur hoppiti kom nú út um hliðið, búlduleitur og rjóður í andliti. Hei, hei, hverjir eru þið og hvað er ykkur á höndum? spurðan. Góða kvöldið, ormarbóndi, sagði Pípin. Bóndin virtan nokkra stund fyrir sér. Nei, erða ekki ann pípinn, eða öllu heldur førungur tóki. Hrópaðan og um leið hvarf grettan af andlitinu og varð að brosi. En láng er síðan þú hefur verið hér á ferli þú varst heppin að ég skildi þekkaði tímanlega ég hafði nefnilega heitið mér hérðan í frá að siga hundunum á allt þetta aðkomi pakk. Hér hefur gengið á ýmsu einkennilegu í dag auðvitað erum við svo nálægt fljótinu að það er oft slangur að furðulegu fólki á sveimi hér og enn hjælt hann áfram og hristi hausinn af vandlætingu En þessi gauður var nú sá annarlegasti sem ég hef auðgum litið. Sá skal heldur ekki aftur fara í leifisleysi um landaregn mína ef ég fæ nokkur um ráðið. Hvaða náung áttu við? spurði Pípin. E, þið hafi ekki rekist á hann, sagði Bóndin. Hann fór þó út eftir tröðunum og upp á veg, nú rétt í þessu. Sá var nú undarlegur og spurði undarlegra spurninga. En það mætti kannski bjóð ykkur inn fyrir, svo getum rappað saman í ró og næri. Ætli ég ekki lög af öli á tunnu eða vildu gera ykkur þaða góðu förungur minn. Bóndin var líklegur til að segja þeim fleira í fréttum. Ef hann fengið hafa sína hendisemi, svo þeir þáðu strax bóðið. En hvað um hundana? spurði fróði áhyggjufullur. Bóndi hló ekki nætt á þeir með ykkur nema ég skipi þeim svona kemi og rammi kyrrir rópaðan, kyrr vargur og fróða og sóma til mikil sléttis við hundarnir strax frá og létu þó í friði Pípinn kynnti nú hina félaga sína fyrir bondanum fróði Baggi sagðan, þú manst kannski ekki eftir honum en hann bjó einu sinni í brúnkvóli Þegar bóndin heyrði nafn Baggans nefnt, tók hann viðbragð og leitt svo snöggt á fróða að honum varði fyrstu ekki um sel. Hjælt að hann hefði allt í munað eftir sveppa þjófnuð honum forðum daga og ætlaði nú aftur að fara siga hundunum á sig. En ormar bóndi tók undir ólboga hans. Nú þykir mér tíra á skottinu skýra hrópaðan upp yfir sig, svo það er engin annar en herra Baggi, gangið í bæinn. Nú þurfum við þó að spjalla saman. Þeim var bóðið beint í eldhúsið og settust við stóra eldstó. Kona Ormars barð einn bjór í stórri könnu og heldi fullar fjórar kollur. Ölið var svo ljúfengt að pípin stein hætti að sakna giltu bleikjunar. Somi dreifti hins vegar varlega á kollusinni hann var á verði gegn íbúgum annara sveita héras og auk þess seintekina vingast við nokkurn sem barið hafði húsbónda hans þó langt væri um liðið. Fyrst röppuðu þeir stuttlega um veðurfar og uppskeru horfur og þær voru ekki sem verstar. Svo setti ormur bondi ölkolluna frá sér og horfði á þá hverna af öðrum. Jæja, förungur mín, sagðan, Hvaðan komið þið svo og hvert er föður ykkar heitið? Ætluðu þið að heimsækja mig og ef svo var, hví komið þið ekki alfara leið eða höfðuði vilst fram hjá hliðinu án þess að ég erði ykkar var? Eginlega ekki svaraði Pípin. Ef ég á að segja þér eins og þeir, þá komum við ekki eftir veginum eins og þú hefur getið þér tilum. Við komum úr hinni áttinni yfir vellina þína, en það var tilviljun. Við ætluðum að stýrta okkur leið yfir að ferjunni en viltumst í skóginum skammt frá skóaseli. Ef þú þurftuð að flýta ykkur hefðuð heldur átta að fara eftir veginum, sagði bóndin. En það kemur ekki mér við. Þeir eru velkomin för um land mitt, hvenar sem þú vilt, förungur minn góður, og þeir eru nú líka heimil herra Baggi, þó þú sér sjálfsagt enn sólgin í sveppi. Og þar með rakanum plátur. Og já, ætli ég kannust ekki við nafnið, ég man enn vel þá tíð þegar fróði litli Baggi var versti prakkarinn í allri buksveit, en ég á nú samt við annað. Það sem ég furðaði mest á áður en þið skutuð upp kodlinum, hvað haldiði að þessi skrýtni náungi hafi spurt mig um? Þeir byðu í ofvæni eftir framhaldinu. ja dró bóndin seimin og nöyt þessa lengja málsitt og kittla eftirvæntingu þeirra. Hann kom rýðandi á stórum svörtum hesti inn um hliðið mitt sem hafið af tilviljun staðið opið og alla leið heim í hlað allur svartur í bak og fyrir í síður í skikku og með stóran hött eins og hann vildi dilja sig hvað í ósköpunum skildan vera vilja á héraði hugsaði ég með sjálfu mér það er ekki á hverjum degi að stóra fólkið flámsar hér inn fyrir landamærin og aldrei hafði ég heyrt um neitt sem líktist þessum svarta skratta kolli Sæli nú segi ég og fer út á mótonum þessi stígur nær ekki lengra hvaðan sem þú kemur og hvert sem förðin er heitið er styrst fyrir þig að snúa aftur við út á veg mér leist ekki á hann og þegar kjami kom út nusaðan einu sinni rak svo upp gól eins og hann hefði verið stungin og þaut burt með skottið á milli lappana sá svarti satt kyrr eins og ekkert væri í söðlinum Ég kemur þessari átt, tautáðan drungalega og benti vesturum vellina mína, eins og hann ætti með það. Hefurðu séð bakka, spurðan drafandi röttu og lögd niður að mér. En hann hafði ekkert leifi til að vaða yfir mitt land af því líkri ósvipni, svo ég sagði, Burt þig, hér eru engir bakkar, þú leitar á vittlausum stað á hér að því, því væri næra að fara vestur í hopptún og halda þig í alfara leið. Baggi var farinn, hvískraðan á móti. Hann er á leiðinni, ekki langt undan. Ég vil finna hann. Ef hann kemur, viltu láta mig vita? Ég kem aftur, með gull. Nei, það gerir ekki, sagði ég. Þú fer til þínse heima og það á stundinni. Ég gefir eina mínútu til að verða á burt, áður en ég sig á öllum hundunum á þig. Hann hvæst einhvern vegin kannski átti það að vera hlátur ég veit ekki svo kerðan hestin beint á mig og mér rétt tókst að sveigja með undan honum á síðustu stundu ég kallaði strax á hundana en hann sveimaði frá og reyðin svo eldibrandur út træðirnar og upp á veg hvernig líst ykkur á fróði satt um stund og horfði í eldin hugsunans snerist þessa stundina aðeins um það hvernig þeir ætti að komast að ferjunni Ég veit ekki hvað er til ráða, sagðan loksins. Ef ég hefði mátt ráða þér heilt fróði, endur fyrir löngu, sagði Ormar, hefurðu aldrei átt að skipta þér að fólkinu vestur í hopptúni. Það er nefnilega ekki eins og fólk er flest. Somi fór strax að íða í sæti sínu og gaf bóndanum óhýrt auga. En þú varst alltaf ófyrirleitin unglingur, Þegar ég frétt og þú værir að yfirgefa brúnbukkana og flytja til hans bilbóskamla varð mér á orði að þú ættir eftir að komast í hann krappan. Og markaðu orð mín að allt sem hér er á seyði stafar af einhverjum undarlegum uppáttækjum bilbósk. Hann nablaði sér auðs í útlandum með furðulegum hætti að þér sagt er. Kanski eru nú einhverjir á ferð sem vilja endur heimta gullið og dýrgripina sem sagt er að hann hafi grafið í hólinni í hopptúni. Fróði þagði við. Skarpskikni bóndans kom ónótalega við hann. fróði, held ormar áfram. Nú þykir mér það vitið meira hjá þér að flyti aftur til buksveitar. Og ef þú vilt hafa mín ráð, skaltu setjast það aðum kyrrt. Skiftu þér ekki meira af þessum útlendingum og hallaðu þér heldur að vinum þínum hérum slóðir. Ef einhverjir að þessum svörtu gaurum koma aftur til að forvitnast um þig, skal ég sjá um þá. Ég segi bara að herra baggi sér döður eða fluttur burt af hér að því eða hvað sem þú vilt. Og það væru engin ósanindi í því af því að þeir gætu þar eins átt við þann bilbógamla. Þú hefur margt til þín máls, sagði fróði, en forðaðist þó að líta við og hjælt áfram að stara í eldinn. Ormar horfði í hugurláðan. Það ég sé að þú hefur þínar eigin hugmyndir, sagðan svo. En það þarf enginn að segja mér að það sé einskjær tilviljun að þú og þessi svarti sekkur skulið báðir koma hingað sama dæin. Ég held líka að þetta sem ég sagði hafi ekki komið ykkur á óvart. Ég er ekki að fara fram á að þið segi mér neitt sem þið viljið þegja yfir. En ég gerir mér grein fyrir að þið eruð í einhverjum vandræðum. Það kemur mér ekki óvart þó þú hefðir nú mestar áhyggjur af því hvernig þið að komast klaklaust áfram að ferjunni. Mikið rétt, ég var einmitt að velta því fyrir mér, saði fróði, en undan því verður ekki vikist því að þangað verðum við að komast. Ekki hefst að heldur með því að sitja hér í þungum þöngum svo ég er hrettur um að við verðum að fara að koma okkur af stað. Það er kærlega fyrir alla alúðina. Í þrjátíu ár hefur mér staðið ógnað þér og hundunum þínum, Ormar Bóndi, þótt þér finnist það sjálfsatlægilegt. Nú þykir mér það mjög leitt að þannig hef ég farið á misuð góðan vin og nú þykir mér enn leitt að þurfa kveðja svona fljótt. En kannski kem ég aftur einhver tíma ef ég get. Verðu velkomin hvenar sem það verður, saði Ormar. En nú dettur mér nokkuð í hug Það líður að sólalagi og er komin tími því að oftast göngum við hér til náða skömm og eftir sólinni Okkur væri það mikil ánæja ef þú förungur sæll og þið félagar vildu fá okkur bita með okkur Það er sam og þegið, saði fróði En ég er hettur um að við megum ekki tefja lengur Það verður samt orði meiri en nógu dimmt áður en við náum ferjunni En pýttu nú hægur. Ég hafði ekki lokið máli mínu átt eftir að bæta við að borðhaldinu loknu skal ég taka vagn minn úr skýli og aki ykkur öllum niður að ferjunni. Það sparar ykkur alltjent nokkur spór og gæti forðað ykkur frá frekar í vandræðum. Nú var fróði ekki lengi að snúa við blaðinu og þáði bóðið með þökkum, pípnu og sóma til mesta léttis. Sólin var horfin bakvið hæðirnar í vestri og farið að rökkva. Tveir sínir ormars og þrjár dætur komu inn og á borð var borin ríkulegur kvöldverður. Bætt var á eldinn og kveikt á kertum. Húsfreya var þönum fram og aftur. En bættust við einn eða tveir sem voru í vist á bænum. Stuttu síðar settust fjórtán hoppitar til borðs. Þar flætti bjórinn um borð og framvar borinn heljar mikill svepparéttur með svínsfleski, ásamt kúfuðum diskum af staðgóðum sveitamatt. Hundarnir lágu við eldinn og nöguðu ruður og bein. En strax og bondin og sinir hans höfðu lokið sér af, fóruður út með ljósker og sóttu vagnin. Dimmt var á hlaðinu þegar gestirnir komu út. Þeir köstuðu farangri sínum upp í vagnin og klifruðu sjálfur á eftir. Bóndin sati í ekil sætinu en tveir knálegir smá hestar voru spenntir fyrir. Kona hann stóð í upplýstum dyrunum. Farðu nú varlega ormar, kallað hún. Farðu ekki að standa í þjarki við útlendinga og komdu beint heim. Já, já, sagðan og óg út um hliðið. Blæja lokn var á. Nóttin var kyrr og þögul en nokkuð andkvöld Þeir ókur ljóslöst og hestarnir urðu svo að segja að fykra sig áfram hvert fet. Er þeir höfðu lagt að baki um tvær mílur komu vera skurði óku yfran og uppbrattan kant inn á upphlaðin vegin Ormar steig niður af vagninum og skimaði vel í báðar áttir, norður og suður. En ekkert var að sjá í myrkrinu og ekkert hljóð barst til þeirra gegnum nóttina. Þókuslæðingur hekk í rákum yfir síkjónum og bæriðist inn á akrana. Þó kann að verða æði þétti nótt, sagði Ormar, en ég kveik hekk á luktonum fyrir á heimleifinni. Í kvöld er líka svo hljóðbært að við heyrum fyrri hverju því sem við veginn fer en við sjáum það. Frá heimreiðinni að bænum og til ferjunnar voru rúmar fimm mílur. Hoppiðtarnir á vagnpallinum vöfðu sig inn í ábreiður og lögðu hlustir við hverju hljóði, nema sarginu í vagnhjólunum og hóva hófattaki hestana. Fróða fannst vagnin rétt sníklast áfram. Hliðans dottaði pípinn en sómi rýndi fram á við inn í þókuna sem var að þéttast. Loksins komu þeir að ferju afleggjaranum. Markað var fyrir honum með tveim háum hvítum stólpum sem skyndilega byrtust á hægri hund. Ormar bondi tók í taumana og það ríkti í vagninum um leið og hann stansaði. Þeir voru í þann vegin að klöngrast niður úr honum þegar að eirum þeir barst hljóðið sem þeir óttuðust mest, hófadinnur á veginum framundan og nálgadist óðum. Ormar brá snögt við, greipum múlinn á hestunum og rýnd út í myrkrið. Klipp, klapp, klipp, klapp, hvað við þar sem hinn óþekkti rittari nálgæðist og hóva skellirnir glumdu við í hljóðbæru þókur loftinu. Ætlið að <klið> sé ekki hotlast að hilja þig, húsbondi, sagði sómi uggandi. Leggstu niður í vagnin og breyttu yfir þig. Við skulum sjáum að taka móti þessum knappa. En sjálfur klöngraði sta niður og tók sér stöðu við vagninn til verndar húsbónda sínum. Fyrirskyldu svartur riddararnir verða að ríða niður og komast að vagninum. Klip klapp klip klapp. Reiðmaðurinn var nú alveg kominn ofan í þá. "Hei, hver fer þar?" hrópaði Ormarbóndi. Hóva takið snöggst að Þeim sýndist hálft í hvoru í myrkrinu að þeir í dökka, skikju, klætta veru aðeins fá eina faðma frá sér. Stans, rópaði bóndin, kastaði taumunum til sóma en stikaði sjálfur áfram. Þú kemur ekki einu skrefi nær. Hvað vantar þig og hvert ætlarðu? Ég er að leita að herra bakka. Hefur þú séðan? sagði hálf rödd en það var rödd einskis annars en káts brúmböks. Sveift var loki af logandi ljóskeri og geislin fjall á furðulostið andlit ormasbónda. Káttur, rópaði hann upp yfir sig. Já, nema hvað, hver hérst því væri, sagði káttur og kom nær. Eftir því sem man skrap út úr þókunni, og dró úr ótt að þeirra var eins og skuggin af honum minkaði niður í venjulega hopbitastærið Hann reið smá og hafði vafið þykkum treppli um hálsir og togaði vapningin upp um andlitið til að verjast kulda þókunar Fróði stökk niður úr vagninum til að heils honum Svo þarna eruðu loksins sagði kátur Ég var fann að halda að ég ætlum ekki það sýn ykkur í dag og var á baka leið yfir fljóti til að komast í kvöldmat en áður, þegar þókan skall á, kom í vestur yfir og reyð norður að stað til að aðgæta hvort þið hefðu dottið einhverstað út af veginum og niður í skurð en nú er mér, svo hamingjan hjálpi mér, alveg hulinn ráðgáta hvaða leið þið hafið komið hvar fiskaðir þú þá upp ormar úr andapóllinum þínum Nei. Þeir voru eitthvað að læðu pókast á landareikminni í leifisleysi, saði bóndinn, og munaði minnst að ég sigaði hundunum á þá. Þeir eiga eflöst eftir að segja þér alla söguna. En nú verðið að hafa mig afsakaðan, kátur, fróði og þið hinir. Það er best fyrir mig að fara að koma mér, annars verð konan að verða óróleg yfir mér út í nætturþókunni. Hann bakkaði vagninum inn á ferju afleggjaran til að snú honum við. Jæja, góða nótt allir saman sagðan Þetta er búin að vera meiri dagurinn um það er engum blöðum að fletta en allt er gott ef endurinn er allra bestur Kanski ætti ég að býða með að segja þetta fangatil ég er sjálfur komin heim og ég get ekki neytað að þá mun ég anda léttara Hann kveikti á vagnlugtónum og steig upp í Allt í einu dró hann stóra körfu undan ekilsætinu þessu var ég næstum búin að gleyma sagðan húsfreyjan sendi mig með þetta með kveðju til herra bakka hann sílaði körfuna niður til þeirra og óksu á stað honum fyldi margarattadur kór um margfalt þakklæti og góðar nætur þeir sem eftir stóðu fylgdust með því hvernig geislaringirnir kringum vagnlugtirnar deyfðust og hurfu inn í þókunan Allt í einu skellti fróði upp úr af kátinu. Það var að vísu breytti yfir körfuna sem hann hélt á en honum duðdist ekki að upp úr henni steig sterkur keimur af ljúfengum sveppum.